Прорубаний в стелі для цього невеличкий чотирикутний отвір. Звичайно, коли не топиться, отвір цей закривають дощечкою, що прикріплена до довгого патика. У таких хатах верхня частина стін та ціла стеля вкриті чорним шаром смолистої сажі. Вони трапляються ще й тепер у згаданих місцевостях, але швидко зникають. Але наприкінці минулого століття їх було ще дуже багато. І вони доходили до Київщини, майже до самого Києва. І навіть не на південь від нього, а в Карпатах вони були загальним явищем. Причиною того, що ці хати все-таки тримались, та що димови давали виходити з короткого димаря просто під стріху, було те, що багато селян думають, що дим прокурюючи солому та дерево стріхи, охороняє її від гниття і надає їй більшої тривкості. Думку цю можна зустріти і в інших місцях по цілому світі. І вона настільки поширена, наприклад, на угорській Україні, що там хати без коминів затримуються якнайупертіше. Дарма, що поліція суворо вимагає ставити нові хати, не інакше, як з коминами. Що виводили б дим надвір, над стріхою. А нам, наприклад, у селі Золотареві не в одній хаті траплялося бачити фальшиві комини, що були зверху на стрісі, але не мали жодного сполучення з печами. А тільки що ми згадували про кабицю, що її ставлять серед сіней або внизу димаря в найпримітивнішій формі являє собою діру, що прокопана в якомусь природньому або нарочито зробленому уступі землі, та яка сполучається з вертикальною дірою, прокопаною зверху, таким способом, що, сходячись з першою дірою, вона утворює щось на кшталт коліна. В нижню діру кладуть отоп та запалюють його, а на верхню діру – ставлять казанок з водою на кашу. Це польова кабиця, що її вміє зробити кожний хлопчик-пастух. Щодо тої кабиці, що про неї була мова вище, то вона являє собою невелике глиняне спорудження, засноване на тому самому принципі, але вона має одну чи дві верхніх діри, іноді навіть невеличку плиту, а часом і невеличкий комен, теж із глини. Такі кабиці серед сіней тепер можна зустрінути тільки як найбільшу рідкість. Але збоку, під стіною, що пристає до хатньої печі, вони трапляються досить часто. У містечку корці нам довелося бачити та змалювати таку кобицю, зроблену під коменом чи демарем а, звичайно, на півдні України, кабиці ставлять поза хатою, на дворі, та ними користуються як літніми кухнями, щоб позбавитись духоти та мух у хаті. Піч, що знаходиться у хаті, цебто вариста піч, в своїй найпростішій формі являє собою ту саму кабицю, але перенесену сіней не на двір, в чому у північних місцевостях немає й особливої потреби, а вже до іншої частини житла. Цю простішу форму знаходимо в чорних хатах, де ця піч дуже нагадує кабицю без верхнього отвору, а з широким нижнім, куди кладуть топило і звідки виходить і дим. З коменом, що виходить до сіней, ця кабиця перетворюється в піч, що її доповнено дуже невеликою кількістю ускладнень, як припічок тощо. Вікна та двері В українській хаті існує два роди найстаріших та найпримітивніших вікон. Перший з них можна знайти у кожнісінькій хаті, у вигляді малесенького віконечка з одною шибкою, що було раніше, просто отвором у стіні, що його засували дошкою або просто чим-небудь затикали. А потім стало невеликою шибкою.